Har ni en motsvarighet till de tio budorden i europeism? Vi har de 16 budorden vilka lägger fram den grundläggande filosofin av vår religiösa tro. Vårt tro och vårt program är emellertid inte begränsad till dessa 16 budord, utan det bredare omfattningen av vår filosofi preciseras i sin helhet i naturens eviga religion och den europeiska människans bibel.